Sallent, la municipal, la principal, Radiodio Salent, 106 FM. S'acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 29 d'abril i nosaltres obrim la padradeta i és que tot aquest soroll que sentiu és que en Pitu acaba d'arribar ell diu que nosaltres vam dir a les 7 nosaltres a les 6 i un quart de 7 d'altres ens presentem a dos quarts de 7 tocats i aquí estan el Martí i l'Olga doncs esperant que decidim posar-nos sembla que a poc a poc tots ens anem situant i un divendres més venim preparats per una estona de què Olga? de diversió de què més Martí? Uh, mira, estem parlant de gent que acaba d'entrar, la Núria també ens acaba d'arribar per la porta, això és, això és un punt de trobada. També anem tard, també anem tard. Nosaltres també anem tards. Nosaltres no. anem no. tards. L'Òga ens falla el micro, avui ens falla tot. Uh, aviam si ho podem arreglar -ho després. Carregats, venim carregats de música, de molta música, perquè avui parlarem de dues cançons especials per nosaltres i us farem un petit abans, uh, després d'aquesta petita presentació. Nuria, Nuria, Nuria, entra cap al logitori, va. Amics, uients, no, es, no us espanteu, seguim fent-la nosaltres de sempre. <ríe> Tenim uns petits problemes tècnics perquè en aquests moments estem muntant el xato que ens acaba d'arribar i estem muntant el seu, el seu orinador. Uh, Núria, retransmeten què ens està passant, sisplau. Com un dia les n'hem. No em sents? Avui falla tot, avui falla tot. Tornem a començar, tornem a començar. Fem una cosa, tornem a començar. No, no, no cal tornar a començar, Martí. Això és el que passa, el que té el directe, que no arribem als endolls, que ens hem d'enfilar que ara hi ha soroll, que ara no podem parar, i és que eh, els cellentins i cellentines estan acostumats a que senten les coses com filtrades, com si passéssim al Photoshop, vaja. I avui teniu aquí la vida pura i dura, amb sorolls, amb desentesos, en què no ens arreglem entre uns i altres, que això és un catxundei, ho vaia. Si veguéssiu en Pitu ara, està per fer-li una foto avui. Ens ha fallat la càmera, com que ell normalment és el que grava, avui no el podem posar al seu vídeo al Facebook, saltant per aquí no era l'única que estava per fer una foto <ríe> <ríe> doncs bé, cellentins i cellentines ja ho veieu, us deia l'Olga tindrem un programa de diversió i un programa sobretot dedicat avui a aquí Olga? a les mares, a les mares a les mamis, perquè demà ens encetem un mes nou i és tradició a la nostra cultura demà passat, ens encetem un mes nou i és tradició a la nostra cultura que el primer diumenge del mes de maig cap al maig que dia un raig doncs el dediquem a les mamis I avui tindrem un programa curt, breu, però molt intens Dedicats a les nostres mamis I abans d'anar al tema musical, Norieta Hola Està esgotada, bon la veigéssiu? <laughs> està, que s'aguanta els ulls amb les pinzes sí. Però està moníssima <laughs> Està guapíssima Com Té sempre u... Colore... Sí, Això. segur Coloret a la cara, somriure... Els nens, els nens no sé què li han fet, els petits, eh? Els grans ja ens ho explicarà aquesta nit. Oh! Doncs bé, ara de moment un tema musical i el Pitu saltant per aquí, ja ho veureu al Facebook. <tots> doncs deixem un tema musical, un tema musical que estàvem parlant que avui us posaríem uns teves musicals una miqueta diferents, una mica dedicats a la mare i per això us deixem un tema un tema de teràpia de xoc que bueno, el podríem dedicar a tots, els, a tots els que a tots els que miren polseres armelles ens l'han demanat els seus fans us deixem amb Sense Tu de teràpia de xoc És de nit És tot fos Estic sol I no hi ha ni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 Un somriure extravagant i sempre estarà el meu cor sense tu jo no Ja hi, sempre que si voleu contactar amb nosaltres ens estem, ens estem connectant tot just ara eh, pel Facebook eh, podeu contactar amb nosaltres per dir-nos -vos la, dir la vostra eh, a través del Facebook ho podeu fer també via telèfon pel telèfon 93 17 53 o venir directament aquí a la ràdio i ara m'agradaria que parléss una mica de Sant Jordi que jo no hi era i he vist unes fotos, he vist unes madalenes oh. i he vist uns dracs i, i unes princeses amb les fotos del Facebook expliqueu algo del Sant Jordi com va anar el programa de Sant Jordi? va anar, vamos, espectacular no t'ho pots arribar a imaginar tothom va participar dels més petits als més grans entrevistes a tothom tothom esperava mirant quan es fiam les fotos i bé ens passar bomba i els pastissos estaven molt bons eh? que es devia fer no, sé, no sé lo dels pastissos m'ho crec que estaven boníssims m'ho crec la sí. pinta era espectacular eh Núria? doncs em van sobrar eh Pitu van sobrar. i on són? ah vam volar tal com en, vam dir al terra ens obren doncs mira cap a casa cap a casa la mama exacte no la veritat és que va ser una vetllada molt, molt bonica Iui hi va haver moltes col·laboracions de decillantines i cillentines que es van acostar a llarem i, i van col·laborar. Vem tenir mm, nens que també van formar part de la festa i que ens van fer dibuixos, ens van llegir contes i van, van participar amb nosaltres. Vem llegir molts fragments de llibres, Vem mm -hmm. recomanar lectures sí. i vam poder parlar, amb, amb els representants de les llibreries d'aquí Sallent que ens van fer una mica de valoració sobre com havia anat a nivell de vendes i quins llibres ens recomanaven i quins llibres s'havien venut més. Va ser molt interessant. I també va haver-hi gent que va venir i va deixar els seus llibres per intercanvi, se'n van intercanviar alguns i bueno, la gent molt contenta perquè ho sabia, escoltava Radio Sallent i va dir... Pues, M'agradaria aquest, i us deixo aquest. Nosaltres, encantats de la vida, ho vam fer possible, aquest intercanvi. I tant. I pel que fa a, a aquestes fotos que has vist de la princesa, Sant Jordi i el drac, vam representar la llegenda de Sant Jordi, que ja deus conèixer. I... Sí, perquè a més a més aquesta setmana he sentit que els, els nois del, del col·legi de Tres Pins de... Ho dic, ho dic bé, Cristina, els Tres Pins de Cabrianes. La Cristina no, no està aquí, està... Està, <ríe> està en el seu món. Està, però els, els nois de, de l'escola, els tres pins de Cabriana, si no m'equivoco, els tres pins, van fer la llegenda... Els pins! Els pins, perdó, no? N'hi ha, sí no, ha tres. <ríe> Ara sí que hi és. No n'hi ha tres, n'hi ha, ha molts. Doncs feien la llegenda de Sant Jordi, que si no la sabia, me l'han recordada. Uh. Això està la Cristina. <ríe> <ríe> Ai, vam tenir la Cristina que ens feia de drac. Ah. A, a això ho vaig comentar jo al Facebook. Sí, vam sí. tenir l'Olga que feia de princesa. Oh. No, la... no no a, gaire, eh, que... el no gaire Apunteu al calendari una vez per una veg, però la és Tomàs. Una veg només al 3. Sí, perquè mou princesa, mm, però no escolta, no. et quedava quedaves estupenda. No? Ai, yes, yes. Estaves sí, com la, una sí, diva. No. Sí, però les, les plomes a la Cristina li quedaven que buf. <laughs> El, el, el, el meu comentari al Facebook va ser si arribo a venir jo, ja sé qui feia de drac txan, txan. Ai, haguéssim lluitat, eh i, I ell hagués fet de princesa el Pitu, Pitu princesa la, Nú, la, Núria. Ai, la Núria, la Cristina, tu no, no, no, jo Ai. volia ser el drac bueno, et veu que si has pogut barallar també amb Miquel Àngel per fer de Sant Jordi no, no, no, no m'agrada interpretar primers papers Tenim les, tenim les fotos penjades al Facebook, però n'hi ha, un, ha unes quantes. Es va haver de fer tria. Es va haver de fer tria perquè n'hi havia algunes que... Tinc una... Que no es podien veure. Tenim alguna que ja l'ensenyem per aquí a la ràdio, que es veu la Cristina amb por de drac, així... Fent, com era aquell soroll, Cristina? Avisem un capollà que està... està posseïda. Mireu, és que això de les onomatopeies, tot té una explicació. Jo quan feia tercer d'ESO, el Jordi Puntes, si no me'l recordo, um, sí, en va, ens va fer fer un treball, perdó, eh, Jordi Puntes, amb molt respecte, però ens va fer fer un treball d'onomatopeies. 50 pàgines de quadradet i onomatopeia. Bé, no sé quina nota vam tenir, però vam riure bastant. Però... Que... Segur que tot tenia un sentit. Què passa? Que en aquell moment no el vaig saber apreciar. Mm, bueno, aquella... No vaig saber apreciar. Mm, costa de... <laughs> costa Trobar. Com, com us estigui escoltant? No, Jordi, amb molta estima, però... Sí, sí, perquè va... Vale, vale, vale, Jordi, gràcies no. per posar-me un set, eh, però... No. <laughs> em Això em sembla que vam provar Ara, jo ja he... No em vaig dedicar a la música. A més, és una numatopeia. <laughs> I clar, quan em deixeu aquí la ràdio, doncs, fai de vella, ja, de drac. I a més a més només és que fa els gestos, eh? No només fa la veu, també fa els gestos. I hem parlat de Sant Jordi, hem recordat aquí les històries, les nostres paranoies, tothom té un moment de paranoia i nosaltres ja els hi tenim. I és moment de... Va, moment motiu. Anem a, a agrair a tota la gent que va passar perllà, a tots els que ens han seguit, a tots els que van acceptar les nostres invitacions via face, perquè tot i que el xat U uh, no hi era, la Núria es va encarregar de que tothom estigués al dia, perquè ningú es perdi res, xat U. Uh, I així va ser com tothom ens ha pogut seguir i hem rebut nombroses felicitacions, perquè és una d'aquelles festes en què, personalment, i ara en parla, comentàvem amb el Martí en el control, molta gent ens ha dit que bé, com animats esteu, quina vida té la ràdio. I és que uh, ha de ser així, com a poc a poc aquesta ràdio, que és la nostra ràdio, la del poble i la de tothom qui vulgui pot venir a participar, doncs ens acostem cada vegada més a aquelles iniciatives particulars, col·lectives i el que sigui. I és que és la nostra veu i és la veu de tots. Jo crec que hi ha hagut un abans i un després. Una mica petit, però n'hi ha hagut. Uh, quan, quan pengem, quan pengem uh, missatges Programa. al Facebook i això, uh, sempre hi ha gent que li agrada. Doncs, hem aconseguit gent nova que ens ha comentat al Facebook, que fins ara no ens havia comentat, i que ens segueix comentant. Gent nova que ha posat, m'agrada, gent que ha comentat fotos que normalment no comenta. Hem arribat a un públic que normalment no arribem. I és un dels objectius que ens amb aquest que ens plantegem encara amb aquestes sortides. Volem que Ràdio Sallent sí, la Ràdio del Poble. Uh -huh. I si, doncs, hi ha alguna entitat, hi algú que, doncs, vulgui fer alguna festivitat i vulgui que Ràdio Sallent i col·laborem, doncs estem disposats, no? Sí. Sí, no? Anirà a la llista. Anirà a la llista. Anirà a la llista. Això vol dir que en Martí farà... <ríe> en Martí farà tria volia dir. Bé, tothom pot portar el que vulgui, i portarem el que vulgui, però Martí, avui hem de donar gràcies a aquests col·laboradors de l'Entre Nosaltres, que van estar allà, i, i que sense la Núria, en Miquel Àngel, l'Olga, eh, el Pitu Virtual, que no va participar però ja el tenim... Sí, perquè vaig, bus vaig buscar l'emissora allà on estava i no us vaig trobar. I no ens va trobar a Lluís, la Cristina i, la Cristina i en Martí, entre tots... I, i tota la gent que va venir a participar amb nosaltres uh, La Maria, Maria Corretja també, uh, mossèn Paracosta també, també va venir va venir super gent, es va apropar a nosaltres i ens va llegir fragments ens va explicar, però que aquests col·laboradors que éreu allà i que moltes vegades que sortim al carrer estem tots allà, doncs és una feina d'equip i agraïm aquí a la Pilar Coita tota la resta d'equip, al PP. A Joan Manel a tothom que fa programes doncs que, que ens animem cada vegada més a sortir al carrer perquè aquesta ràdio està aquí, se sent gràcies a totes aquestes persones que dediquen el seu temps a venir a, a l'emissora i això doncs, és una riquesa personal que a un s'emporta però alhora és una riquesa pel poble important i, i cal doncs, reconèixer una miqueta bé ja no, tanta tovera <ríe> no, no, no, nosaltres t'escoltem uh, Jo volia animar els el cellentins perquè ràdio cellent no és una entitat tancada i estaria no sé, jo crec que estaria, estaria molt bé que agaféssim 10 cellentins per un programa especial i que ens ajudessin a preparar-lo i que ens ajudessin a fer-lo o que el fessin ells jo crec que quedrien enganxats a la ràdio perquè aquells moments que estàs passant que fins i tot crec que hi ha gent que diu que ets on està la ràdio per no sé per qualsevol cosa. Pel sou, home, ja ho sabem. Sí, el en Lluís ens jo deixa... Jo per les Madalenas. Uh, la veritat és que és... A part de fer programa a la ràdio, que ja és, ja és especial, fer-lo al carrer que ara t'ho passes millor i preparant-lo, bueno, és és una festa. És una festa. Ja veieu, Pitu, potser ara toca parlar a tu i explicar-te com et vas enganxar a Ràdio Sallent. Buf, però ara o fa molts anys? Les dues coses. <laughs> va, fa molts anys, però molts anys, molts anys. <laughs> Quan vosaltres encara estàveu en la ment dels vostres pares, havia, per no dir una altra cosa... N'hi havia, havia alguns que sí. Quan els peixos volaven... <laughs> No, però fa, fa molts anys quan Ràdio Sallent estava allà del carrer Santa Cristina, sí. l'àtic del carrer Santa Cristina... El Palomar. El Palomar, el, el famós, que era un Palomar. Era un Palomar. Eh, realment, sí, sí. realment és en pues, Allà participant en un concurs de Ràdio Sallent, precisament, pues, allà em, em va tocar un premi i vaig ser el, el padrino d'una que feia de barropeta de, del programa. Sí, és... M'has enlluernat, Cristina. <laughs> I, I així vaig començar la meva història amb Ràdio Sallent I llavors a partir van anar passant els anys Vaig fer un programa d'esports de, Que primer el feia el meu pare I després el, el, vaig, el vaig continuar fent jo durant, Cada dissabte durant bastant temps I quan et penses tornar a enganxar A fer un programa d'esports Que ara, per ara no en tenim cap em fan, em fan, I tenim molts esports a Sallent Em fan els suficients a, a, a la tele Com per no, no trepar-te Home, però no, Pitu... Però portava molta feina. Jo sé que llavors tenia la, la sort, per dir-ho que el meu pare estava ficat a l'Ajuntament, portava a la Conselleria d'Esports i, clar, tots els resultats de tota la setmana i tota la història pues, li arribaven amb ell i a partir d'aquí fèiem... Entre el que ens enviaven a la ràdio i el que tenia el meu pare i el que aconseguíem de, del diari, Pues, fèiem un repàs eh, esportiu de, de tota la setmana a la ràdio, el dissabte al matí. Cada dissabte al dematí em sembla començava a les 9 del matí o a les 10 del matí. Pitu, quan tanquem micros negociarem. I llavors, eh, i, llavors, I llavors, a més, estava de control tècnic els que venien darrere meu, que eren la Irmandad de Galega, i els he fet de control tècnic, la Irmandad de Galega, vaig fer de control tècnic també eh, a diversos col·laboradors d'aquí de, de la ràdio, Déu-n'hi-do, han passat uns quants anys I per l'època de la plaça? Com, perdona? Per l'època de la plaça, del Palomar a la plaça, no? No, no hi, no hi vaig passar No hi vaig passar, vaig, vaig ser-hi un parell de vegades allò algun dia a veure el Pepe perquè tinc molta amistat el senyor Grífol uh, i, el, i algú, però no, allà ja no hi vaig ser Ja, aquella època també se'm va ajuntar que els estudis l'Emili, tot plegat i perquè jo soc dels que va fer l'Emili Ah, sí? Sí, jo vaig jurar bandera ha Ara ho he fot! Bé bueno, cada una... dia descobribrím al alguna cosa nou. Tinc una edat, tinc una edat. I ara... Pues mira. Com diu la meva professora Men Mam?? Eh? Ara, ara pues mira, perquè un dia vaig col·laborar aquí, amb, no sé què estava fent per casa, amb pijama, no sé. No sé, un dia de programes i sí. cançons. Eh? no, no sabia què fer, no sabia què fer. I van dir, ah, necessitem col·laboradors, que si això, que si ara si vens a col·laborar. I mira, et vaig enganxar aquell dia i, i a veure la colla, el Martí el conec des de fa un any més o menys, que ens coneixem. I a tu et vaig conèixer un dia a la plaça que em va fer una entrevista, a l'Olga fa molts anys que la conec, Sí i a la Núria la vaig conèixer aquí, i a veure, és un grup maco, és un grup maco. És I en un... Lluís el conec fa 30 i escaig d'anys. Els que tenim Els que teniu, quasi bé, sí. Els que teniu. <laughs> Vaia, vaia, o sigui que la ràdio te enganxant, que sí, forma sí. part d'una mica la teva sempre vida. Sempre m'ha agradat, el que passa que avui dia comprometre's a segons quines coses és difícil, és difícil, és difícil, i cada setmana, cada... Jo, jo sempre ho he dit, a veure, actualment estic compromès amb, amb alguna entitat i ja en Amb la teva trobar. dona... Bueno, això, ja, això ja, és, ja és una creu que portem, els que portem aquesta creu, veia La teva dona estarà planxant ara i no estarà escoltant a no, la No, no, per això ho dic, perquè no està planxant <laughs> i sé que no està a casa, no, no però estic compromès amb d'altres puestos i voler estar en molts puestos i complir és que sobretot és el problema, complir és difícil és mm difícil -hmm. Doncs ja ho sabeu, una mica més d'història d'en Pitu i la seva forma d'enganxar-se a aquesta ràdio i després la pregunta per la nostra Olga, la Núria i en Martini. Però abans ho un tema de l'Oreja Van Gogh, un tema roses. estem aquí. Després d'aquest tema musical de l'Oreja de Van Gogh, um, quan encara hi havia la Maya Montero, on fa l'efecte, sí. doncs anem a explicar-vos el conte. Un conte avui d'aquells de, de xocolata, dolços. Dolços, dolços empalagosos, com una nube. Doncs un conte així perquè sembla que quan un parla de les mares i parla fredament amb algú altre, sempre surt una part més dolça de cadascú. Generalment. Generalment. Perquè... Sí que és veritat doncs, que hi ha infants que, que per circumstàncies no, no reben aquella mama que, que tot nen mereix tenir, però en general doncs, les mares són afectuoses, són carinyoses, es preocupen per nosaltres i, i en general són així, les nostres mamis. I encara que de vegades s'equivoquen, doncs, fan les coses o intenten fer-les el millor que poden i el millor que saben, perquè de manual de pares i mares no lamentablement. I si un vol ser quelcom, es forma, tens uns anys de formació i tal, i unes bases, però per ser pare, doncs, qualsevol, qualsevol, mai millor dit, doncs, ho és. Així que avui, una tarda especial per les mamis, perquè comencem amb aquest conte dolç. La tarde era fría, por eso se extrañó ver aquel pequeño tirado en el suelo llorando desconsoladamente. Miró a su alrededor y no encontró a ningún mayor que pudiese relacionar con el niño. ¿Qué te pasa? Pregunto. Me he perdido a mi madre. Contestó el pequeño entre gemidos. No llores, chiquitín. Yo te ayudaré a buscarla. Si me prometes, no apenarte más. Yo te prometo... No parar hasta encontrarla. Dime, ¿cómo es tu madre? ¿Mi mamá? Es fácil. Mi mamá es la más hermosa del mundo. Buscaron sin parar por toda la ciudad, entre las mujeres más guapas, pero una tras otra, el niño repetía al verla. No, mi mamá es más guapa todavía. Ella es mucho más guapa. Dime, pequeño, dime algo más sobre tu madre y conseguiremos dar con ella. Uh, mi, ma mi mamá es una reina Perfecto, entonces será fácil Y buscaron por todos los palacios del mundo a la reina más guapa del mundo Pero una tras otra el niño volvía a decir No, no, no, no. mi mamá es más guapa que todas ellas Además, mi madre no es la reina de ningún país de estos Sus palacios es mucho más limpio que ninguno de los que hemos visitado busquémonos entonces y, bus y buscaron los palacios más bellos y relucientes y el pequeño repetía una y otra vez lo mismo no, no, mi mamá es más hermosa todavía y su pelo es suave como la seda buscaron a las mujeres con el pelo más lustroso del planeta pero el niño se repetía como el pepino no, no Mi mamá es más hermosa todavía. Ninguna de ellas puede compararse con mi madre. La búsqueda empezaba a ser muy cansada. Cuando al volver a una esquina, los ojos del niño se iluminaron. ¿Qué te ocurre? Dime, ¿qué has visto? Es este. Es este el, pala el palacio donde vive mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo? El niño miraba hacia una casa derruida. Con los años apenas quedaban tejas en el tejado. Si es si este es su reino, su palacio. ¿Ves que es el más limpio? Ella se encargaba de limpiarlo minuciosamente cada mañana, apenas amanecer. El hombre llamó a la puerta de aquella vieja casa con recelo. Dentro se escuchaba el llanto desesperado de una mujer. Al abrirse la puerta apareció una mujer bastante entrada en años, mal y mal cuidada. Unas greñas casi no dejaban ver sus facciones duras y desgastadas. Los dos dieron una especie de alarido mientras se abrazaron en, entre sollozos y besos. ¿Lo ves? Te dije que ella era mi mamá. Dime, ¿no es la más hermosa del mundo? I després d'aquest conte no hi ha paraules. Ara és moment d'escoltar un tema musical que Maya Montero va escriure per dedicar a la seva mare. Jo ara seré molt egoista. Com ja ho sap la meva mami, és el tema que sempre li regalo. Todas tú Si tú me abrazas No existe el dolor Si tú me hablas Yo entro en razón Con solamente Mirarme una vez Y haz mis pasos Allá donde voy Y es que el pilar de mi vida Tus ojos azules Son mi religión Cantaré por una sola reacción Ver la luz que envuelve tu corazón Cantaré al alba nuestra Tanto amor Que no soy fácil Lo sabes muy bien Que me has cosido Las alas también Que sin tus manos No puedo vivir Que con tu calma Consigo seguir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 d yeah. Que me hace reír otra vez Tu cadallito desbocado ves Quiere decirte te quiero Yo te prometo que todo irá bien Que eres el ángel que guarda la fe Que tengo todos mis sueños Que tengo todos mis sueños Tornem-nos aquí. Ja ho veieu, és que s'ha acabat el món dolç i ara toca la realitat. Aviam, hem fet una entrevista abans, així informal, al Pito, que ens ha explicat com es va enganxar ell a la ràdio. Ara li tocaria... És que no volgueu saber el que està passant ara mateix aquí i no penseu malament. Ah, pensats. Que és el Pitu amb una llumeta. Ah, no sé si sona pitjor. Encara. Doncs bé, ara és moment de preguntar a l'Olga com es va enganxar la ràdio? Olga! Hola! Jo, com em vaig enganxar la ràdio? Doncs pues mira, gràcies a tu. Què vam fer? Doncs mira, tot, tot, tot, tot va venir del Waterpolo. Quan ens vam conèixer a Waterpolo, tu em vas dir escolta'm, Olga, diu, mira que el meu programa de la ràdio um, parlem sobre els adolescents. I m'agradaria que vinguessis a dir quatre coses. Jo, doncs, pues, tota decidida vaig dir que sí. Va ser el dia 12 de novembre, sempre me'n revisió dels joves, dels adolescents... Sí i bueno, em vas fer una entrevista tal i qual i em va agradar tant que li vaig donar a Tivera si podia tornar i després va trucar i va dir que sí, que sí i des de partir d'ara que cada divendres vinc és una col·laboradora i aviat prepara projectes nous <ríe> direm com sí, els famosos sí. que no ho pot dir però prepara projectes nous així aquí la tenim, l'Olga, li va enganxar Norieta, Núria què et va enganxar la ràdio? Jo també, més o menys semblant a l'Alga, a través teu, i al Waterpolo. Un dia vaig venir escoltar el programa... Bé, bueno, un dia volia escoltar el programa, però des de Manresa no se sent. Però arribem a Sant Pedó i a Sant Fruitós. Ho he estat comprovant durant a aquesta Sant setmana. A Sant sí, sí. a, a, a Sant Pedó també. Ja no ho diguis gaire, que veure si es pararà l'emissora. <laughs> Els santfruitosencs, que ells tenen cartells que posa emissora municipal, 107.6, posats pel carrer. Ara, quan veguin que s'escolta la nostra i no la seva... <coughs> Bueno, va, creando enemigos, eh? Sí. Una mica! De bon rot. Va, va, Norieta. No, això, va, va, i com que no s'escoltava, ens vam anar acostant, ens vam anar acostant, ens vam anar acostant, i al final vam acabar l'entrada de Sallent amb el cotxe i, i fent un berenar allà dintre del cotxe i escoltant la ràdio, i el següent programa ja vam venir a portar-vos el berenar a vosaltres. Sí! I ja està, i ja m'he quedat... I es va enganxar el micro, el micro se li va enganxar, i és allò que dius, no, ara ja no. Ara ja està. Ara ja ja està. està. I el Martí també té una història particular de com va començar. Martí, quants anys quant fa ja? Vaig començar primer d'ESO. Ara sí, ja deu de fer tres, tres anys... cap a quatre. Cap a quatre. Uf, <laughs> com vaig començar? Nosaltres som una colla, eh, que amb uns quants del Poble Nou... I aquell, me'n recordo que s'estava desmuntant el pessebre, jo sempre el desmunto tard, bastant tard, potser era cap, més cap al febrer, ja. <ríe> bueno, bueno, bueno, bueno, Martí, el 2 de febrer és el dia que es desmunta el passebre per la candelera. Sí. Bueno, potser era més, més que a el 2 també. de febrer. El 2 de febrer és la candelera i és quan es desmunta el passebre. <ríe> doncs, era, bueno, potser era una miqueta més tard i tot. I me'n recordo que, que vaig escoltar l'Anna Maria, dic que mira, podríem fer un programa de ràdio i ja ens va acudir la idea vaig canviar el correus i al cap de 3 setmanes ja estàvem aquí a la ràdio fent un programa amb l'Anna Maria Corretja vam anar amb el poti poti després després hem passat als sundays abans del sundays ah, ja primer va... es deia abans del sundays es deia un altre nom poti poti jo me'n recordo oh. I, i després deien hem passat els diumenges i ara es diu sundays us en recordeu? Sí? Sí, jo me'n recordo <ríe> jo també no tinc el ple. Sí. Un dia podríem recuperar aquella falca Va Martí Deu, estar per, aquí, eh? va, Deu estar, estar per aquí per aquí. I després ja vaig començar a fer un programa amb tu Vam, vam fer el Sundays I bueno, se va acabar el Sundays Tot començament tot s'acaba I ja, ja em vaig quedar amb l'Entre Nosaltres I està l'Entre Nosaltres I és col·laborador del pot Sí, també, Home, sí, també. que la Pilar t'estima molt i et busca molt La Pilar també és que nosaltres tenim un programa i, i som molts col·laboradors i també hi ha altres programes que també tiben també tiben de col·laboradors, de gent i això és fantàstic, aquesta família enganxa veia, que hem parlat de mares de família i de la ràdio que és com una mica la mare de tots nosaltres, no? és com allò que tenim el, allò que uneix les mares i els fills, ara què em passa avui amb les paraules? <ríe> el, no, el, cordó, el, cordó el, cordó el cordó umbilical doncs mira, tenim un cordó umbilical que és el dels micros <ríe> enganxat bueno va Pitu, arregla aquesta situació com haig d'arreglar això? no, ara, avui el Facebook el tenim molt parat eh? la gent, no, ningú comenta res això. sí que he estat mirant he, he recuperat les, les fotos del, del Sant Jordi i sí que he mirat comentaris de, de gent que, que ha estat mirant les fotos i, i, i que us felicita per el que veu fer el dia de Sant Jordi Eh, per exemple, aquí en tinc un de la Montse Martínez que fica felicitats a tots, sou collonuts. I l'Adrià Mazcunyan, eh, els més petits diuen que sou uns cracs. Enhorabona. doncs em sembla que hem de fer per primera vegada una fe de rates, Núria. <laughs> no, bueno, ha, ha sigut una mala lectura per per meva, ho vaig a reconèixer. És Àdria Mazcunyant. I, bueno... Agraïm-li, Núria. Sí, perquè, bueno, és la mare dels, nois, dels nens que van venir a, i ens van explicar un conte i, bueno, que també ja hem publicat alguna foto d'aquest moment i i bueno, agrair-los i dir, també que, que col·laboressin d'aquesta manera tan especial Li podríem dir um, que vingués un dia? Sí, I el, el, el, el, el, el Roc va dir que volia sí. venir Ho va fer? Fantàstic sí, sí. Va oh. dir que volia venir doncs va, A mi em va deixar paradíssima mm. Què, Núria, el portarem un dia? Sí, sí, doncs i l'he veig, dic, dic Vols venir? Sí, sí, sí, sí Dic, vols llegir un conte? Diu, sí, sí Dic, dic te'l prepares? Dic, sí, sí, ja buscaré alguna cosa. Doncs quan sí. fem la crida aquí, Roc, quan tinguis el conte preparat els micros són teus molt bé, per què ja no el tingui preparat? Havíem sense sí, si ara eh? ser, sí. <ríe> <ríe> uh, Doncs bé, anem amb tema musical, que ja estem ambientant-nos i un tema. canviem de ritme canviem de rima perquè tenim un tema preparat un tema de Gerard Quintana caic un tema que també ha sonat a polseres vermelles, un gran tema us deixem amb caic i la els teus peus caic a temps desfats els nusos que regiren aquest fràgil equilibri meu res no dura gaire amoc no soc del lloc d'aquest país d'aire mai tornaré a viure mai el pes que arrossega la mentida, la rutina el trist engan. sense finals jo en cap el món sencer s'estimba contra els vidres dels meus dies call m'enfonjo dins l'aigua el corrent em porta a prop del meu país d'aire un impuls d'un instant el meu salt travessa els espais en blanc arribes te'n mar la vida es desfà invisible al mar dels anys canto sense xarxa salto i sempre canto shot video smasher i hey the time of my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 ens hem amb la intimitat Pitu <ríe> ens hem quedat el Martí, l'Olga i un servidor, ens han deixat sols sí, se'n van a veure el nostre amic que ens va veure que ens va venir a veure, li vam fer l'entrevista al el, Raul Benaites, Raul Benaites sí. uh, recordeu que ho veu escoltar el, la seva música a partir de RaulBenaites punt com si no ho he si no busqueu a Google i segur que ho trobeu <ríe> és la solució més fàcil crec uh, bé, uh, està arribant al final del programa Sí, sí, està arribant al final del programa uh, i és que esteu, estava aquí al control i ja no sé Sí, estava, si heu sentit alguna cosa per la ràdio, ha sigut el Martí Com per exemple això And I swear This is true And I Ara no és el martí, ara és l'alga. S'ha conxivat jo ja ho sé, però és ho haig de dir, ho haig de dir, estan, estan aquest jovent amb la tecnologia que no no, no ens ho atrapem ja els grans. És, aquest programa és, bueno, és un programa per editar, per fer i una migueta. I jo m'ho passo pipa amb aquest programa. <laughs> Estic descobrint cada cosa. I tot el que hi ha, i tot el que hi ha, i tot el que hi ha. i és que potser soc molt repetit però sempre m'agrada recordar la web de la ràdio que encara hi és encara funciona i funciona prou bé és radiosliem.entitats.cat um, que ara per cert hem obert un especial eleccions, un apartat especial a eleccions aquí podeu trobar ja les llistes electorals podeu, ja hi trobareu d'aquí res les entrevistes quan ja s'hagin passat durant tota la setmana i també podreu veure els horaris de les entrevistes que es passaran. Tot, Raios Lent, és informació. I si algú ens està escoltant, recordeu que hi ha els 30 anys de la ràdio, que els estem muntant, que si sou antic col·laborador i ens estàs escoltant perquè esteu passant per aquí davant de Sallent per l'autovia, la, res, que sempre preparant els 30 anys, que pare't per aquí i ens fas un truc al 9383 7753, doncs passes.correu a radio.sallent.cat, perquè volem donar els, els antics col·laboradors perquè ens som més de 100 i els volem reunir-los tots, el divendres, dia Arn un... 24, oh, 24 de juny, 24 de juny. Sí, el dia de Sant Joan, el dia de Sant Joan. Hey, Això era de la cançó, eh? L'últim tros era de la cançó. No, no, no arribem a tant. Ha arribat final del programa, Pito i Olga. Tenim el xat connectat encara. Oh. Oh. No, la, la veritat és que ja no estic connectat. Estic plegant <ríe> bueno. l'ordinador. <ríe> valoració del programa d'avui uh, recordeu demà és el dia de la mare no, diumenge, dia 1 ah, és diumenge, diumenge Cristina, t'estava escoltant, em vas enganyar eh? no, ja, ja, ja li hem dit també era el diumenge, dia 1 de maig doncs diumenge, dia 1 de maig, dia de la mare feliciteu les vostres mares fer-li algun regalet també, va, home here's Given my reputation Please excuse me, I don't mean to be rude But tonight I'm loving you Oh, you know That tonight I'm loving you oh, you know That tonight I'm loving you Doncs ja estem per tancar la paradeta parlant, avui parlat d'una mica del Sant Jordi l'hem recordat i també hem parlat del dia de la mare que recordem que és demà i si algú digues, digues diumenge, no demà ah, perdó, perdó, perdó diumenge això és culpa de la Gris sí, sí. I, i res, doncs recordar el, el número de telèfon per si encara dieu no, pues, no vull que s'acabi el programa perquè vull dir L'última paraula, doncs, que truquin el 93 87 1753, però si us plau que ningú truqui a l'hora que després jo em collapso. <ríe> També recordar que a part del telèfon tenim el Facebook i el, la web de, i, bueno, i el correu electrònic de de Ràdio Sallent, que és radio@sallent.cat. I per acabar dir que l'entre vosaltres està ha estat presentat avui per Pito Galuart, Olga Gili, Cristina Mudarra, Núria Ontecillas i jo mateix, Martí de Rabadella. El podeu escoltar-lo també els dimarts a la tarda. Sembla que la crida ha donat, ha donat perquè tenim trucada. Tenim trucada. Mentre Sant Caloga té la trucada i ens fa les gestions... Uh, també dir-vos que el, també el pengem a internet el programa i sabem que els dos últims programes no es van penjar però és que anem, anem de boli tenem preparant moltes coses perquè la ràdio surt fum de tots els llocs i no l'hem pogut penjar i més més va haver-hi un problema amb una gravació i al final no s'ha pogut penjar intentarem penjar-los més endavant i aquest segur que el pengem Doncs, doncs... Hem tingut una trucada sorpresa de la Rosa Vilassau. Que... Bueno, ens vols dir alguna cosa? Rosa? Uh, res, estem, estem tenint uns petits problemes tècnics En tant avisat a la producció com ho has vist, que des dels controls tècnics que tenim una trucada no sé si s'ha passat bé amb antena intentarem, intentarem arreglar-ho en uns moments ho, ho, estan, ho estan provant o estan provant que proven, que proven Ara, ara, ara, ara, ara et sentim, ara et sentim, Rosa, ara et sentim ah, no, no, no, la Rosa, la, la Rosa i l'Angelina Ah, l'Angelina, l'Angelina Si sí, la mare la filla no deia que felicitem a totes les mares I a més aquest any coincideix també amb el dia del treball Que ja va tot junt, mares i treball Sí, no? Sem sempre hi ha molta feina, no? Per les mares Sí, sí, són les que s'emporten la palma Doncs, no? <laughs> no bueno Doncs molt bé, la felicitació queda, queda entregada a les, a tots els llens de Ràdio Sallent i si voleu dir alguna cosa més? No, no, ja està, que com que deieu del Facebook, però és no el tinc posat al Facebook. No el tens posat al Facebook? Fins no al vespre, no em coneixo. Bueno. Sí, sí, ja, ja, ja em van penjant, em van Sí, ja he vist una foto teva, ja he vist una foto teva, també hi he vist el, el Joan Tomàs, el Joan Tomàs també l'he vist a les fotos del Facebook. Sí. Bueno, no, molt bé. No, no sé, encara, m'he de mirar bé els, els vídeos de, del mòbil perquè encara, ara que no, no m'havien recordat més, i uns quants perquè aquí que i feia el lindri i no sé com ha quedat tot això. Mm. Dissabte, potser encara que si ja ha quedat igual encara us, us els penjo per aquí. Ah, això mateix, sí, tot, tot, tot el que pengeu ho fiquem en... en, en nosaltres ho deixem aquí penjat uh, perquè la gent ho disfruti i ho vegi pel sí, sí, no. Facebook i, i vegi el que, el que fan, el que fem tota la colla de la ràdio. Ui! Si vols, si vols, hi penjarem unes quantes batifardes. També, si, si fa falta, també les podeu deixar penjades. Això. <coughs> doncs bueno. Uh, vols alguna cançó? Vols que et diguem alguna cançó? No. Les que poseu ja m'agraden, eh? Les de les porceres vermelles molt bé. <coughs> sí, estic enganxada. Sí, ens sembla. Ja, ja s'acaba, eh? Sí, bueno. Ah, començo una que sembla d'estar bé, no? La, la, la... Di Divines. Sí. Divines, de la Rosa Maria Sardà. Sí, sí, sembla d'estar bé. Bueno, ens hi enganxarem. Sí, no? Sí, entre aquest i el bon saber estic enganxada la riera. I hi més perquè no dono per més. Bueno, ja n'hi ha prou, no? Sí, no, no, sí, sí, perquè me'ls he mirar totes al vespre perquè si no, malament I em sembla que teniu una trucada Sí, sentim, sentim alguna cosa per, per aquí per l'antena però bueno, no, no hi patim Bé, Bueno, doncs, queden totes les mares felicitades i, i vosaltres també pel programa Moltes gràcies, doncs Vinga, gràcies Adéu, bona tarda I, i sembla on the avenue i started out in front of the med but everyone kept saying i look too young and healthy so i went up the street to the gap where all the yuppie college kids shop uh i was there until about 5 30 or 6 uh, i scored about 10 bucks so me my girlfriend uh you met her. she's from uh bahoya uh anyway we got some money from her parents so we're gonna stop by sí ja. uh, ha arribat al final del programa tenim una trucada si... no, no, no, no sé si, si arriba o no ara, ara ja pot trucar eh? ara ja hem pensat ja em <laughs> ja, ja, ja. pot estressar ja, més ja hi ha línia oberta si no que intenti el divendres que ve que també fer un programa si sí, sí, tot va bé uh, bé us deixem amb un tema musical l intentarem aviam, cos, cosir de vostre grad i, i el dediquem a totes les mares, a totes les mares i a tota la gent treballadora perquè el dia 1 de maig, com han dit l'Angelina, és el dia de la, de la mare i a més a més coincideix amb el dia del, del treball. Farem doble festa, farem 1 de maig i, i, I, di i dia del treball. Ah, l'1 o sigui, represent... de maig és, és el, el dia del treball I, és... i aquest any coincideix amb el, amb el dia de la mare ah, després, sabta... perquè és el primer ah, és diumenge, és el primer, és, diumenge, diumenge. De, és el primer diumenge de maig vale, vale. Ara... coincideix tot ja m'hi trobo ja m'hi <ríe> potser és perquè de moment no treballo però <ríe> em sembla que, que ja m'hi he trobat res més uh, Olga mm, jo crec que ja ho he dit tot vosaltres no, no afegiré res més bueno, sí, afegiré una cosa aquella persona que estava trucant, ja pot trucar, ja llaves les llines obertes, ara ja, ara ja no, no hi ha ningú al telèfon en aquests moments. O sigui que... Sí bueno, com que? Vale, pues veu que estem despedint, podeu dir ja, ara no truco. Chom, sí, truqui, que sin ja no s acabarà el programa. Cadorem qui comet. Farem el nocturn que, que ens queda. <ríe> <ríe> Clar que sí, home. Uh, ara sí hem d'acabar. <ríe> Segur que no vol trucar Tic-tac, tic-tac Segur, segur, està Segur, està, segur, segur, segur? L'Alga això del control no li prova, eh S'esvera i ara no es vol desenganxar dels mandos <laughs> Si no, fem una cosa, fem una cosa Ja et donaré feina, ja Ja donaré feina Que rebràs moltes trucades i Ja et donaré feina, ja, ja M'està ja ja. <laughs> espantant aquest noi <laughs> uh, Bé, us deixem, us deixem el programa recordeu que si la segueu escoltant el dimarts, tornem a... res aquesta setmana i al divendres, i si la segueu d'escoltant ara, podeu tornar l'escoltar el dimarts. Res més. Uh, fins aquí el programa entre nosaltres. Esperem que us hagiu agradat i fins i endres que ve. Doncs, us deixem amb una cançó de pa Pablo Alborán, Solament et tu. Llegala tu risa Enséñame a soñar con solo una caricia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 entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz tú, y tú, y tú enseña tus heridas y así las curarás sepa el mundo entero que tú voz guarda un secreto lo mencione tu nombre que en el firmamento se mueren de celos tus ojos son de estrellos es un misterio hace que mi cielo vuelva a tener ese azul pintas de colores mis mañanas solos Y tu tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Es tu nombre que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio que mi fiel Vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las zonas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y, tú, y solamente tú saber quereis con tu luz tú y tu y tu Se la setmana enrere queden les tres i les preocupacions.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 Ràdio Seient, 107.6 FM.